«Старий, новий генерал-капітан!» Монза бачила стільки ран, що не злічити. Усі їхній дивовижній різноманітності. Завдавати їх було в її професію. Вона бачила, як тіла нівичать усіма можливими способами. Людей чавили, різали, кололи, палили, вішали, здирали шкіру, випускали кишки, забивали. Але шрам Каула Тіпела, мабуть, був найгіршим, що вона бачила на обличчі живої людини. Він починався з рожевої плями біля кутика його рота, перетворювався на нерівну борозну впалець завтовшки під вилицею, потім розширювався в потік плямистої розплавленої плоті аж до ока. Червоні смуги і цятки розсипалися по щетці до самого носа. Тонка мітка протяглася через лоб і відхопила половину брови. І, звісно, саме око. Воно було більше за інше. Вій не лишилося, повіки зморщилися, нижне обвисло. Коли він кліпав правим оком, ліве лише сіпалося, але не заплющувалось. Якось він чхнув, і воно стиснулося, наче горло, а мертва і мальована зіниця так і дивилась крізь рожеву діру. Вона ледве стрималась, щоб не наблювати, та все ж її охопило якесь страшне захоплення, і вона постійно дивилася, чи зробить він так ще, розуміючи, що він не бачить, як вона на нього зиркає. Вона мала б відчувати провину. Це ж сталося через неї, хіба ні? Вона мала би співчувати. Зрештою, у неї теж були шрами і досить потворні, але її не відпускала огида. Треба було їхати з іншого боку від нього, але вже запізно. Краще б він не знімав пов'язок, але вона не могла йому сказати їх повернути. Вона переконувала себе, що, можливо, рана ще загоїться і матиме кращий вигляд. Може, так і буде. Але не надто кращий. І вона це знала. Він раптом повернувся, і за мить вона зрозуміла, чому він відріщався на сідло. Його праве око глянуло на неї, а ліве у тій вирві шрамів досі дивилося вниз. Мабуть, імаль перекрутилась, і це надавало йому перехняблено-збентеженого вигляду. «Що?» «Твоє...» – вона показала на своє обличчя. «Воно перекрутилось трохи». «Знову клята штука». Він тиснув великим пальцем в око і покрутив ним. «Краще?» Тепер штучне око дивилось уперед, а справжнє на неї. Ще гірше, ніж було. «Набагато», – сказала вона, силовано вона всміхнувшись. Тіпило буркнув щось північно. «Надзвичайний результат, чи як він там казав? Якщо ще опинюсь у поранті, навідаюсь до того очного покидька. Перша сторожова застава найманців виявилася за поворотом. Кілька чоловіків у різнокаліберній броні. Вона одразу побачила, хто в них головний. Вона знала кожного ветерана тисячі мечів і чим він відзначився. Цього звали Секко. Загартований старий вовк, який шість чи більше років служив капралом. Він указав на неї списом, коли вони сповільнили коней. Його товариші наготували луки, мечі та сокири. Хто йде? Вона скинула каптур. А ти як гадаєш, Секо? Слова завмерли на його вустах, а спис таки обвис в руці, коли вона проїхала повз. У таборі чоловіки займалися своїми ранковими ритуалами, снідали, готувались до походу. Кілька підняли голови, коли вона з типом виїхала на стежку, чи то так просто на найширшу смугу багна між наметами. Дехто почав витріщатись, тоді ще кілька стежились віддалік, потроху гортуючись. Це вона, Маркато. Вона жива. Вона їхала поміж ними, як колись. Плечі випростані, підборіддя вгору, на губах закарбувалась насмішка. Вона навіть не дивилася на них, так ніби вони ніщо для неї. Так ніби вона створена з іншої глини, ніж вони. Проте, подумки, вона молилась, аби до них не дійшло те, що ніколи не доходило. Вона завжди боялась, що вони це допетрають. Що вона гадки не має що робити, що ніж здатен убити її, як і будь-кого іншого. Та ніхто до неї не заговорив і не спробував спинити. Загалом найманці бойогузи, навіть ще більш, ніж інші люди. Чоловіки, що вбивають, бо це найлегший для них спосіб заробітку. Найманці первісно не здатні на відданість, відданість своїм лідерам чи тим паче роботодавцям. Сама вона на це і розраховувала. Намет генерала-капітана стояв на високому підвіщенні, червоний вимпил мляво звісав із найвищої жердини над масою погано напнутого полотна. Монза пришпорила коня, змусивши кількох чоловіків відстрибнути. Вона щосила намагалась не показувати нервозність, що кликотала в її горлі. «Це як в азартній грі. Покажеш хоч крихту страху, і тобі кінець!» Вона зістрибнула з коня і байдуже закинула поводи на стовбур невеличкого дерева. Обійшла козу, яку хтось сюди приволік, і рушила до входу в намет. Нукао, гурський відшипенець, який охороняв намет у день ще з часів Сазіна, стояв витрішившись, навіть не діставши свій великий ятаган. «Можеш толити рота на као?» Вона нахилилась до нього і підняла його обвисло щели правою рукою, аж зуби клацнули. «Ти ж не хочеш, щоб там пташка гніздо звила, га?» А тоді вона зайшла в намет. Той самий стіл, навіть якщо схеми на ньому лежали інші. Ті самі прапори звисають зі стелі. Деякі повісила вона. Після перемог у Солодососнах, на Високому Березі, у Муселії та Капріле. І, звісно, той ж самий стілець, який Сазін ніби вкрав за стол герцога Цесалії того дня, коли було створено тисячу мечів. Стілець стояв порожнім на парі ящиків, чекаючи на дупу нового генерал-капітана. І її дупу, якщо доля змилосердиться. Утім, треба визнати, що до неї доля не завжди була милосердною. Троє найстарших капітанів, що залишились у великій бригаді, стояли біля імпровізованого помосту, бурмочучи між собою. Сесарій Віктус Андіч – ті, кого Бенна переконав зробити її генерал-капітаном. Ті, хто переконав Карпі Вірного посісти її місце – Ті, кого вона мала переконати, повернути його їй. Вони підняли голови, побачили її і напружились. Так, так. загуркотів сесарі. Так, так, так. пробурмотів Андіч. А чи це бува не талінська змія? Каприльська різничка власною персоною, проскиглив Вітус. А де вірний? Вона глянула йому в очі. Він не прийде. Вам, хлопці, потрібен новий генерал-капітан. Трійця перезернулась, а Андіч утягнув повітря крізь свої жовті зуби. Ця звичка завжди здавалась Монзі трохи огидною. Одна з багатьох, що були в цього щуроподібного чоловіка. Як це часто буває, ми й самі дійшли до такого висновку. Вірний був хорошим хлопцем, прогримів Сесарій. Надто хорошим для такої роботи, сказав Віктус. Успішний генерал-капітан має бути щонайменше злющим лайном. Монза вишкірила зуби. «Гадаю, кожен із вас трьох достатньо злющий. У Штирії не знайдеться більших шматків Лайна». Це був не жарт. Краще б вона вбила цих трьох, а не вірного. «Утім, за великі шматки, щоб працювати одне на одного». «Це так», – сказав Віктор кисло. Сесарій закинув назад головою і подивився на неї в прицілі свого плаского носа. «Нам потрібен хтось новий». «Або хтось старий», – сказала Монза. Андіч усміхнувся своїм товаришем. «І як це часто буває, ми і самі дійшли такого висновку», – повторив він. «Молодці!» Усе йшло краще, ніж вона сподівалась. Вона вісім років очолювала тисячу мочів і знала, як сподобатися цим трьом. Жадоба. Усе просто. «Я не з тих людей, які дадуть дурній крові, стати на заваді хорошим грошам. І добре знаю, що і ви не з таких». Вона піднесла до світла гурську монету Ішері. З одного її боку був імператор, а з іншого – пророк. Вона кинула її Андічу. Буде набагато більше, якщо перейдете до Рогонта. Цесарій дивився на неї з-під своїх густих сивих брів. «Битися за Рогонта проти Орсо? Битися по всій штирі?» Ланцюжки на шиї Віктоса забрящали, коли він смикнув головою. «Там, де ми бились останнім вісім років!» Андіч перевів погляд із монети на неї, а тоді надув свої понівечені прищами щоки. «Здається, битись чимало!» «Ви перемагали із-за складніших обставин, коли я була на чолі!» «Так, це факт», – Сесарій указав на пошарпані прапори. «Ми здобули чимало слави, коли ти була на стільці. Багато гордості». «Але спробуй заплатити ними повії», – Віктус усміхнувся, хоча цей тхір ніколи не всміхався. Щось із їхніми усмішками було не так, ніби вони кепкували. «Дивись», – Андіч ледача поклав одну руку на підлокітник стільця генерал-капітана, а іншою змахнув пил із сидіння. Ми не сумніваємось, що коли доходить до битви, ти найкращий бісів генерал, якого можна бажати. То в чому проблема? обличчя Віктоса перетворилась на гримасу. Ми не хочемо битись, ми хочемо заробляти кляті гроші. А хто приносив вам більше грошей, ніж я? <кхум> кахикнув їх хтось на вухо. Монзарізка обернулась і застигла. Рука її завмерла на півдорозі до меча, позаду неї з трохи збентеженою посмішкою, стояв нікому коска. Він зголив вуса та й усе волосся взагалі, залишивши лише сіру щетину на шишкуватому черепі і гострій щелепі. Від висипу лишились лише бліді рожеві сліди на шиї. Очі стали менш запалими, а обличчя не тремтіло і не вкривалося потом. Але усмішка лишилась та сама. Маленька бліда усмішка і грайливе сяйво в темних очах. Таким він був, коли вона його вперше зустріла. Це справжнє втіха бачити вас обох. Ага. Прохрипів Тіпала. Монза видала якийсь дивний кашель, але на слова не спромоглась. «Я чудово почуваюсь. Ваша турбота про мій добробут надзвичайно зворушлива». Коска пройшов повз неї, поплескав збентеженого Тіпала по спині. За ним у намет зайшли інші капітани тисячі мечів і розійшлись навколо. Люди, чиї імена, обличчя, таланти, чиї їх відсутність, вона чудово знала. Міцний на вигляд згорблений чоловік у поношеному плащі майже без шиї вийшов вперед. Він вигнув свої важкі брови. «Любчик?» – прошепіла вона. «Я думала, ти повертаєшся в талін. Він стинув плечима, нібито в дрібниця. «Не дійшов». «Та я, чорт забирай, бачу». Коска виліз на ящики і повернувся до ватаги із самовдоволеним виглядом. Він десь роздобув чудовий чорний нагрудник із золотим завитком і мечі з позолоченим руків'ям, і гарні блискучі черевики з блискучими пряжками. Він умостився на стільці генерал-капітана із бомбезностю імператора, що сідає на трон. Любчик насторожено стояв за ящиками, схрестивши на грудях руки. Коли дупа коски торкнулася дерева, намет вибухнув вічливими аплодисментами. Капітани ляскали пальцями по долонях так витончено, наче вишукані леді в театрі. Як колись аплодували Монзі, коли стілець належав їй. Якби її раптом не почало нудити, вона б засміялась. Коска відмахувався від оплесків, хоча насправді їх заохочував. «Ні, ні, правда, це абсолютно незаслужено. Але як приємно повернутися!» «Якубіса?» «Я вижив? Виявилось, рана була не настільки смертельна, як ми пропускали. Завдяки уніформі талінці прийняли мене за свого і віднесли до чудового хірурга, який зумів зупинити кровотечу. Два тижні я пролежав у ліжку, а тоді втік крізь вікно». У баранті я зв'язався зі своїм старим другом Андічем, котрий, як я зрозумів, хотів змінити командування, як і його благородні товариші. Він указав на капітанів, що розійшлися наметом, а тоді на себе. І ось я тут, Монза тільки зараз стулила рот, такого вона не очікувала. Нікому коска, саме уособлення непередбачуваного повороту подій. Утім, слабенький план, що не витримає тиску обставин, це гірше, ніж жодного плану взагалі. Що ж, вітаю генерала Коска. Процідила вона. Але моя пропозиція в силі. Гурське золото в обмін на вашу службу герцогу Рогонту. А, Коска скривився, усмоктуючи повітря крізь зуби. На жаль, є невеличка проблемка. Я вже підписав нову угоду з великим герцогом Орсо, а точніше з його спадкоємцем принцем Фоскаром. Дуже перспективний юнак. Ми підемо проти Оспрії, як і планував Карпі Вірний, до своєї передчасної смерті. Він тиснув у повітря вказівним пальцем. Змусимо заплатити лігу восьми. Зійдемось в битві з герцогом зволікань. В Оспрії можна взяти багато цікавого. Це був хороший план. Схвальне бурмотіння капітанів. Навіщо вигадувати новий? Але ти ненавидиш Орса. О, я цілковито його зневажаю. Це відомий факт. Але я нічого не маю проти його грошей. Вони того ж кольору, що і в інших. Ти маєш знати. Він тобі чимало їх заплатив. Стара срака, сказала вона. Не варто такого казати, закупили в губи Коска. Мені лише сорок вісім. Крім того, я пожертвував заради тебе життям. Ти не вмер, чорт, тип тебе вхопили, гаркнула вона. Ну, чутки про мою смерть надто перебільшені. Мої численні вороги видають бажане за дійсне. Я починаю розуміти, що вони відчувають. Ой, та ну, а що ти думала? Благородна смерть? Я аж ніяк не в моєму стилі. Я планую залишити цей світ босом із пляшкою в руці та жінкою на члені. Його брови поповзли угору. Ти ж не по цю роботу прийшла, ні? Монза скриготнула зубами. Якщо питання в грошах. Орсо має цілковиту підтримку банківського дому Валінте Балк. Глибших кишень ти ніде не знайдеш. Він добре платить, аж занадто добре. Проте справа не тільки в грошах. Я підписав контракт. Я дав своє урочисте слово. Вона витріщилась на нього. Коли це тобі було не начхати на своє слово? Я змінився. Коска дістав із кишені пляшку, відкрутив і зробив довгий ковток, не зводячи з неї задоволених очей. Можу визнати цим я завдячую тобі. «Я лише в минуле в минулому. Знайшов власні принципи!» Він усміхнувся капітаном, і ті всміхнулись у відповідь. «Вони ще трохи сирі, але мають відшлівгуватись. Ви налагодили хороші стосунки з Орсо. Вірність, чесність, стабільність. Не хочу змивати вашу тяжку працю в нужник. До того ж, треба пам'ятати перше правило солдата. Так, хлопці?» Віктос і Андіч заговорили в унісон. Вони так робили і до того, як вона забрала собі стелець. «Ніколи не бійся за слабшу сторону!» Усмішка Коски поширшала. «Зараз сильніші карти в Орсо. Пошукай щось своє, я завжди готовий вислухати. Але поки ми будемо з Орсо». «Як накажете, генерали?» – сказав Андіч. «Як накажете?» – повторив Віктус. «Добре, що ви повернулись». Сесарій нахилився до Коски і щось прошепотів йому на вухо. Новий генерал капітан відсахнувся, наче вжалений. «Віддати їх, герцогу Орсо?» «Категорично ні! Сьогодні такий гарний день! Радісний день для всіх і кожного! Сьогодні тут нікого не вбиватимуть!» Він махнув на неї рукою, ніби виганяв кота з кухні. «Може жити, і краще не повертайся завтра, бо завтра ми можемо вже бути не такі радісні!» Монза ступила вперед, лайка вже мала от-от зірватися з її вуст. Забрязкав метал, коли капітани почали діставати зброю. Любчик став її на шляху, опустивши руки і повернувши до неї своє беземоційне обличчя. Вона завмерла. «Я мушу вбити Орса. «А якщо ти це зробиш, твій брат воскресне, так?» Коска нахилив голову. «Чи твоя рука повернеться?» «Ні?» Вона вся похолола. По шкірі бігли мурашки. «Він на це заслуговує!» «Як і більшість із нас! І на всіх це чекає! Скількох людей ти ще засмокчиш у свій маленький кривавий вихор?» «Заради Бенни!» «Ні, заради себе. Не забувай, я тебе знаю. Я був на твоєму місці. Понійовичений, зраджений, зневажений. Я теж повернувся з того світу. Поки тобі є кого вбивати, ти досі Монскаро Меркато, велична і жахлива. А хто ти без цього?» Губи Коски скривились. «Самотня каліка зі страшним минулим». Слова застрягли в її горлянці. «Будь ласка, Коско, ти мусиш?» «Я нічого не мушу. Ми квити, пригадуєш? Навіть більш ніж квити!» Зникни з моїх очей, Зміюку, доки я не відправив тебе з пересердя до герцога орца. Тобі робота потрібна, півничанине? Тіполо повільно глянув на Монзу, і якусь мить вона була певна, що він погодиться, але Тіпо типу повільно похитав головою. Я залишуся з тією, яку вже маю. Вірність, га? Коска рухнув. Будь обережний із тією нісенітницею, вона може вбити. Хвиля сміху. У тисячі мечів немає місця вірності, так, хлопці? Нам не до цих дитячих забавок. Знову сміх і в'їдливі посмішки спрямовані на Монзо. І запаморочилося в голові. Здавалося у неметі одночасно і надто світло, і надто темно. І її ніс уловив якийсь сморід – спіднілих тіл чи міцних напоїв, чи смердючої їжі, чи то вигрібна яма була надто близько. У шлунку все перевернулося, і рот наповнився слиною. «Закурити! Будь ласка, закурити!» Вона непевно кротнулась на підборі, проштовхнулася між регочучими чоловіками і вийшла з немету в яскравий ранок. На дворі стало набагато гірше. Проміння кололо її шкіру, обличчя, десятки облич злились у єдину масу з очей, що витріщались на неї. Збіговисько покидьків. Вона намагалася дивитися вперед, але не могла припинити несамовите кліпати. Спробувала йти як і раніше, задерши підборіддя, але коліна тремтіли так, що всі навколо, мабуть, чули, як вони тремтячи, ляскали зсередини об штани. Здавалося, ніби вона давно накопичувала страх, слабкість і біль. Накопичувала, відкладала, а тепер усе це линуло на неї однією величезною хвилею, накривши її з головою. Вона вкрилася крижаним потом. Рука боліла аж до шиї. Вони побачили, яка вона насправді. Побачили, що вона розгублена, самотня каліка зі страшним минулим, як казав Коска, її нудрощі смикнулись, і кислотна блювота застрягла в горлі. Світ похитнувся. Ненависть додає сил лише на деякий час. Не можу, прошепотіла вона. «Не можу!» Їй було байдуже, що відбувається, аби тільки спинитись. І нога підігнулася, і вона почала падати. Відчула, як тіполо схопив її за руку. «Іди!» – прошепів він її на вухо. «Не можу!» Його кулак упився їй під пахву, і на мить біль змусив світ перестати обертатись. «Іди, блядь, або нам каюк!» Завдяки Тіполові вона таки змогла дійти до кінця. Змогла встромити черевику стримено, попри болісний рев змогла залізти в седло і розвернути коня. Вона майже нічого не бачила, поки вони виїжджали з табору. Величний генерал-капітан, невідворотна доля герцога Орса, обвислов сідлі наче кусень м'яса. Якщо надто сильно стараєшся, то й сам стаєш крихким. Трісне зараз, і все розлетиться на шматки.